186. Între Alexandru cel Mare și Așoca. Așoca se scrie A, se cu accent ascuțit, O-K-A. Această primă schismă a fost hotărătoare și exemplară, întrucât i-au urmat alte dizidențe. Unitatea ordinului Samga a fost iremediabil, ruinată fără ca acest lucru să stopeze difuziunea budismului. În sfertul de secol care a urmat schismei, au avut loc două evenimente de o importanță fără egal pentru viitorul Indiei. Primul a fost invazia lui Alexandru cel Mare, care a avut consecințe decisive pentru India, de aici înainte deschisă influențelor elenistice. Totuși indiferentă față de istorie lipsită de conștiință istoriografică, India nu a păstrat nicio amintire despre Alexandru sau despre prodigioasa lui aventură, avea prin legendele fabuloase care au circulat mai târziu, așa numitul roman al lui Alexandru. Folclorul indian a luat cunoștință de cea mai extraordinară aventură din istoria antică. Dar rezultatele acestei prime adevărate întâlniri cu Occidentul n-au întârziat să se facă simțite în cultura și politica indiană. Arta statuară greco-budistă de la Gandhara nu e decât un exemplu, dar el este important deoarece impune prima reprezentare antropomorfică a lui Buddha. Al doilea eveniment însemnat a fost întemeirea dinastiei Maury de către Kandragupta, 320-296 Prinț care în tinereta sa al cunoscuse pe Alexandru. După ce a recucerit mai multe reginiuni din nord-vest, el i-a învins pe cei din neamul Nanda și a devenit rege în Magada. Gupta, a pus temeliile primului imperiu indian, pe care nepotul său, Ashoka, era sortit să-l extindă și să-l consolideze. La începutul secolului al III-lea, Putra, un brahman convertit de către adepții Stavira, apăra doctrina continuității persoanei, Putgala, de-a lungul transmigrărilor. El a reușit să întemeieze o sectă care a devenit destul de puternică. La puțin timp după aceea, sub domnia lui Ashoka, adepții Stavira au cunoscut o nouă divizare, apropo de teoria susținută de unii că totul există, Sarvam Asti, cele trecute, prezente și viitoare. Ashoka a convocat un conciliu, dar fără rezultat. Înnoitorii au primit numele de sarvaști deoarece suveranul le era ostiniei ei s-au refugiat în Cașmir, introducând astfel budismul în această regiune himalayană. Marele eveniment al istoriei budismului a fost convertirea lui Ashoka, care a domnit de la 274 la 236, sau după altă numărătoare de la 268 la 234, potrivit propriei sale mărturisiri publicată în al 13-lea edict, Așoca a fost profundul burat de victoria sa împotriva celor din seminția Kalinga, care a costat dușmanul 100.000 de morți și 150.000 de prizonieri. Dar cu 13 ani mai înainte, Așoca se făcuse vinovat de o crimă și mai odioasă. Când de moartea tatălui său, regele Bindusara, a apărut iminentă, Așoca și-a asesinat fratele și a luat puterea. Totuși, acest fratricit și cuceritor cumplit avea să devină cel mai virtuos dintre suveranii Indiei și una din cele mai mari figuri ale istoriei. La trei ani după victoria sa împotriva seminției Kalinga, ea s-a convertit la budism și a proclamat public convertirea și în cursul anilor a întreprins pelerinaje la locurile sfinte. Dar în ciuda profundei lor devoțiuni pentru Buddha, a șocat de dovadă de o mare toleranță. El este generos față de alte religii ale imperiului și darma pe care o practică este atât budistă cât și brahmanică. Al 12 lea edict pe piatră precizează că regele, prietenul zeilor, cu privirea binevoitoare, onorează toate sectele, pe Samana și pe Laici, atât prin acte de generozitate cât și prin onoruri diverse. Dar prietenul zeilor, nici onorurilor, nici generozității nu le acordă prețul pe care îl arată de săvârșirii în adâncirea tuturor învățăturilor. În ultima instanță este vorba de vechea idee de ordine cosmică, al cărei reprezentant exemplar era suveranul cosmocrator. Nota 3. Este indirect încă o dovadă că budismul accepta numeroase idei fundamentale ale gândirii tradiționale indiene. Închei nota. Totuși Ashoka, ultimul dintre glorioși Mauria, care a domnit aproape peste toată India, a fost și un ardent propagator al legii, căci el o considera cea mai potrivită naturii umane. El a răspândit peste tot budismul, trimițând misionari până în Bactriana, în Sogdiana și în Ceylan. Potrivit tradiție, Ceylanul a fost convertit de către fiului, așoca sau de fratele său mai mic. Evenimentul a avut urmări considerabile, căci această insulă a rămas budistă până în zilele noastre. Avândul dat de așoca misionarismului, a continuat în secolele următoare, în ciuda persecuțiilor începute de succesorii dinastiei Mauria și de invaziile populațiilor scitice. Din Cașmir, budismul s-a răspândit în Iranul Oriental și prin Asia Centrală a ajuns până în China, secolul I era noastră, și în Japonia, secolul al șaselea). lea Din Bengal și Ceylan, el a pătruns în primele secole ale erei noastre în Indochina și în Insulinda. Citez, toți oamenii sunt copiii mei. Așa cum le doresc copiilor mei să aibă tot binele și fericirea în lumea de aici și în cea de dincolo, tot așa îi doresc oricărui om de pe pământ. Închei citatul, proclamase Ashoka. Visul său de a crea un imperiu, adică o lume unificat prin religie, s-a înstins odată cu el. După moarta lui, imperiul Mauria a decăzut rapid, dar credința mesianică a lui Ashoka și energia sa în propagarea legii a făcut cu putință transformarea budismului într-o religie universală, singura religie universală a pe care Asia a acceptat-o.